Jina na la bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Leo tunatafakari sehemu ya pili ya kichwa hiki kinachosema Neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Neno la Mungu ni upanga wa Roho Mtakatifu. Tumefundishwa katika tafakari iliyotangulia kwamba sio neno pasipo roho na sio roho pasipo neno bali ni neno lililotua uzima na Roho Mtakatifu ndilo litendalo makuu Sio neno pasipo roho na sio roho pasipo neno bali ni neno lililotua uzima na Roho Mtakatifu ndilo litendalo makuu Neno pasipo roho ni andiko Neno pasipo roho ni andiko. Neno lililotiwa uzima wa roho ni nguvu ya Mungu. Neno pasipo roho ni andiko. Neno lililotiwa uzima wa roho ni nguvu ya Mungu. Anasema Paulo katika Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya tatu mstari wa tano na wasita Waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya tatu mstari wa tano na wasita Si kwamba tuna Si kwamba sisi tunafikiri kuwa tunaweza kufanya jambo lolote wenyewe. Lakini nguvu yetu inatoka kwa Mungu. Ndiye alituwezesha sisi kwa waudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho, kwa kuwa andiko huua bali roho hutia uzima. Si kwamba sisi tunafikiri kuwa tunaweza kufanya jambo lolote wenyewe. Lakini nguvu yetu inatoka kwa Mungu. Ndiye alituwezesha sisi kuwa waudumu wa agano jipya si wa andiko bali wa roho kwa kuwa andiko huua bali roho hutia uzima nimesoma biblia kwa tafsiri neno rafiki mpendwa matendo makuu ya mungu hayatokani na akili wala uwezo wa mtu awaye yote matendo makuu ya mungu hayatokani na akili wala uwezo wa mtu awaye yote. Matendo makuu ya Mungu ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu aliaminie neno la Mungu. Matendo makuu ya Mungu ni kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu aliaminie neno la Mungu. Paulo anasema hatuna uwezo wa kufanya jambo lolote wenyewe, lakini nguvu yetu inatoka kwa Mungu. Hatuna uwezo wa kufanya jambo lolote wenyewe lakini nguvu yetu yatoka kwa Mungu. Hili linatupeleka katika unabii wa Zekaria, Bwana alivyomwambia jinsi atakavyomtumia Zerubabeli. Hili linatupeleka katika unabii wa Zekaria, Bwana alivyomwambia jinsi atakavyomtumia Zerubabeli. Imeandikwa katika kitabu cha Zekaria sura ya 4 na mstari wa sita. Zekaria sura ya 4 mstari wa sita. malaika akajibu akaniambia akisema Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi Hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi Si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi Rafiki mpendwa Pasipo roho mtakatifu neno ni tu lisilo na nguvu ya Mungu. Pasipo roho mtakatifu neno ni tu lisilo na nguvu ya Mungu. Lakini neno likitiwa uzima na roho mtakatifu tunapokea ufunuo uletao nguvu za Mungu ndani yetu, Neno likitiwa uzima na roho mtakatifu tunapokea ufunuo uletao nguvu za Mungu ndani yeto ndio maana ni muhimu sana kulitafakari neno la Mungu kwa kina na kwa utulivu huku tukiomba ili tupate ule ufunuo wa Roho Mtakatifu ni muhimu sana kulitafakari neno la Mungu kwa kina na kwa utulivu huku tukiomba ili tupate ule ufunuo wa Roho Mtakatifu neno pasipo ufunuo ni ujumbe utupao taarifa Neno pasipo ufunuo ni ujumbe utupao taarifa. Lakini neno linapotiwa uzima, tunapokea ufunuo uletao maarifa na hekima na shauri na nguvu za Mungu ndani ya roho zetu. Neno pasipo ufunuo ni ujumbe utupao taarifa. Lakini neno linapotiwa uzima, tunapokea ufunuo uletao maarifa na hekima na shauri na nguvu za Mungu ndani ya roho zetu. Huo ufunuo unatupa nguvu na uwezo wa kutembea katika kweli ya neno la Mungu lililofunuliwa kwetu. Huo ufunuo unatupa nguvu na uwezo wa kutembea katika kweli ya neno la Mungu lililofunuliwa kwetu. Hili linatukumbusha maneno ya Yesu Kristo kwa habari ya Roho Mtakatifu. Hili linatukumbusha maneno ya Yesu Kristo kwa habari ya Roho Mtakatifu alisema. Lakini yeye atakapokuja, huyo roho wa kweli, atawaongoza, awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauli lake mwenyewe, lakini yote atakaoyasikia atayanena. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli, atawaongoza, awatie kwenye kweli yote atawaongoza awatie kwenye kweli yote kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayo yasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake Yohana mtakatifu sura ya 16 na mstari wa 13 Rafiki mpendwa mara nyingi tumepokea ujumbe uletao taarifa na sio ufunuo uletao maarifa mara nyingi tumepokea ujumbe uletao taarifa na sio ufunuo uletao maarifa. Tuna taarifa nyingi za neno la Mungu, lakini hatuna maarifa kwa sababu hatutafuti ufunuo wa Roho Mtakatifu. Tuna taarifa nyingi za neno la Mungu, lakini hatuna maarifa kwa sababu hatutafuti ufunuo wa Roho Mtakatifu. Tunaridhika kupata taarifa lakini haipaswi kuwa hivyo tunahitaji kupata maarifa tunaridhika kupata taarifa lakini haipaswi kuwa hivyo tunahitaji kupata maarifa hatuwezi kuishi maisha ya ushindi kwa kutegemea taarifa ushindi wa kweli upo katika kupata maarifa yaletayo nguvu za Mungu ndani yetu ushindi wa kweli upo katika kupata maarifa yaletayo nguvu za Mungu ndani yetu. Kwa hiyo ni muhimu sana kulitafakari neno la Mungu kwa kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ili tupate ufunuo uletao maarifa. Ni muhimu sana kulitafakari neno la Mungu kwa kuomba msaada wa Roho Mtakatifu ili tupate ufunuo uletao maarifa. Mtume Paulo kwa kujua jinsi ilivyo muhimu kupata ufunuo aliliambia kanisa la Efeso. Aliliambia kanisa la Efeso Siache kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa Utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Mungu wa Baba yetu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa Utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru njue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake au nguvu za uweza wa roho mtakatifu ni waefeso sura ya kwanza mstari wa 16 hadhi ya tuombe Baba yetu wa mbinguni jina lako nalitukuzwe katika jina la Yesu Kristo we wewe bwana uliesema si kwa uweza wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yangu asema bwana wa majeshi tunakushukuru kwa kutufanya waudumu wa, wa agano jipya si waandiko bali wa roho mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo Tunakushukuru kwa kumwachilia Roho Mtakatifu wako ndani ya maisha yetu ili atufundishe na kutukumbusha na kutufunulia kweli ya neno lako. Jina lako nalitukuzwe milele bwana. Tunatubu dhambi ya kuridhika na taarifa zisizo na ufunuo wa Roho Mtakatifu ndani yake. Tunatubu e bwana kwa kuwa hatukuomba ufunuo wa Roho Mtakatifu katika kutafakari kwetu. Tunakusihi utusamee bwana na kututakasa nafsi zetu kwa damu yako tunakuomba utufundishe e mtakatifu tuweze kupiga hatua nyingine mbele kutoka katika hali ya taarifa kwenda katika hali ya kujamaa maarifa ya neno lako tufunulie e bwana tukapate kutembea katika kweli ya neno lako jina lako litukuzwe milele bwana tunajiachilia mkononi mwako mungu wetu na baba yetu wa mbinguni tunakuomba roho ya hekima na ufunuo katika kukujua wewe macho ya mioyo yetu nayakatiwe nuru kwa jina la yesu Moyo yetu ikapokea ufunuo na maarifa ya kutusaidia kuvuka kwa nguvu zako baba kwa roho mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Tukatoke katika uteka wa kifikra. Tukatoke katika uteka wa kiroho. Tukatoke kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakushukuru kwa kuwa ndani ya Yesu umetupa nguvu na mamlaka ya kumshinda yule muovu. Nasi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunafunga kila kilicho cha ufame wa giza. Tunakiseta kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Tunafungulia ufame wa Mungu katika maisha yetu. Tunakuomba mapenzi yako Bwana yakatimizwe katika kila eneo la maisha yetu. Tukawekwe huru mbali na vifungo na mateso ya shetani. Tukaishi maisha ya ushindi kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe tatu Oktoba mwaka mbili na ishirini na tatu. Pendwa katika Kristo Yesu ni lazima tuweze kutoka katika hali ya kuridhika kupata taarifa tukasogea hatua nyingine mbele ya kutafakari neno la Mungu tukapate ufunuo uletao maarifa Mungu na atusaidie damu ya Yesu Kristo ikaendelee kutunenea mema kinyume cha mabaya yote amen